Alam al-rijali, sunna'u al-hayati, akmaru al-layali, manaru al-hudati. Alam al-rijali, sunna'u al-hayati, akmaru al-layali, manaru al-hudati. Hovoo audio izdanih pripremio izavaz studio,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 ايا من تسامى وخلل المناما جرى العمر يمضي ورا من صراما فلنستعينه ونستغفره ونستهديه به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله تعالى فهو المهتدي ومن يضل فاولئك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 واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يسمح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن عصفك الكلام كلام الله تعالى وخل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المول محدثاتها وكل محدثة بدعة Pokud bi datim varle okud le dotim Finna. Hata i da fuzija ankuluubihim, a je u kome smo govorili u našem prošlom druženju i govorili o njegovim začenjima u poglaju jeli koga smo komentarisali i došli smo do hadisa en nevasa i mi se na rod وأن نواس ابن السمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات سعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله al-Sewajen Imamo ovdje znači predaju neosetnu semana u kojoj stoji da je Allahu poslanik sallallahu alejhi rekao kada uzišeni Allah hoće objaviti naredbu on izgovori objavu Nebesa se od toga zatresu ili je rekao strašno zatresu iz straha od Allaha uzišenog Pa kada to čuju stanovnici nebesa, one svijeste se i padnu Allahu na seđdu. Prvi ko podigne glavu je Džibril, ali ih se nam. Potom Allah govori od svoje objave što želi. Zatim Džibril prolazi pored Meleka, kad god prođe pored bilo kojeg neba, Meleke ga upitaju. O Džibrile, šta je rekao naš gospodar? Džibril odgovara istinu. Istinu je rekao a on je uzvišen i velik. Pa će oni svi reći isto ono što je Džibril rekao. Dakle, ponove za Džibrilom njegove riječi. Zatim Džibril objavu dostavi tamo gdje mu je uzvišeni Allah Tebarake o Teala naredio. Ovdje u ovome hadisu imamo potvrdu Allahove Tebarake o Teala volje shodno riječima kada uzvišeni Allah želi nešto objaviti. Pa je tu potvrda čega? Volje je Allahove baraketala. A volja se znači dijeli u vije vrste. Imamo šerijatsku volju i imamo kosmičku volju. Šerijatska volja je ona, one stvari koje je Allah voli. Bilo da se one dogode ili ne. Bilo da se one dogode šta ili ne. A kosmička volja je ono što se događa. Bilo da to uzvišen Allah voli ili ne. Jel redu? Znači, šerijatska volja je ono što uzvišeni Allah, ono što uzvišeni Allah voli, za razliku od kosmičke, za razliku od kosmičke. I ovdje je vrijednost Meleka Džibrila također i njegova povjedljivost po pitanju objave. I zato je on, znači, povjedljivi i zaslanik od svojitele Febara Keotela koji je donosio objavu svim poslanicima. I zato kada je... Kad iđa radijallahu ta'ala anha, odvela poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kod Verake i Neufela. Rekao je, to je na namus. To je na namus koji je dolazio Musavu. A na namus na hebrejskom znači onaj koji sa svom nosi tajnu. Pa je Žibril alaih sallam povjedi. I to je, dakle, znao ko? Verake i Neufel, zato što je bio na čistom hršćanstvu u to vrijeme ono što je jeli, bilo od kršćanstva, znači znao, i dok je to video kaže, kamo sreće da dočekam tvoje vrijeme. I šta je bilo s njega? Jel dočekao ili dočekao? A gdje je? U džennetu ilu džahnemu? Ha? Molim? Inšala u džennetu. Inšala u džennetu, jesu. Inšala u džennetu. Ja kažem, u džennetu je bez toga A to što je poslanik, ali sam nas obavijestio da je šta? Da je u džennetu. Pa za ono zašto imamo dokaz ne moramo govoriti šta da je za Hamzu radi Allah ne moramo kazati šehid je šta? On je šehid. Zato što je to poslanik Salasalem potvrdio. I zato što znamo šta? Pouzdano je u redu. Pouzdano znamo da je on šehid. Kao ashab koji je došao kod poslanika Salasaleme kako bi li živam i kada je poslanik Salasalem podijelio objavu eh, podijelio proste ratni plijen nešto je njemu odvojio Pa kaže šta je u Allahu pa znači kaže to je tvoj udio je li zato uprina pa kaže nisi ja zbog toga ušao u islam me sledim te ja kaže zbog toga nego te kaže sledim da mi strela ovdje uđe i da mi vamo izađe ali sam kaže došao zbog ovoga pa kada je kaže mu intas tuqillah yastukuk ako budeš iskren sa Allahom Allah će biti iskren s tobom pa je naradne stare bitke kada je došao donijeli su ga u platno nosega pa je našao mu tako je strelo ovdje ušla ovdje izašla kaže Allahu dragi ovo je tvoj rob, izišao u borbu na tvome putu i poginuo je kao šehid. Šta je, poslanim sam, sam posvjedočio da je, kaže wa ene ala zalike šehid i kaže ja svjedočim tome, gotovo. Došao je od do dostane hadis, znači možemo tvrditi sto posto da je taj šta, čovjek u protivnom ne smijemo tvrditi ni za koga, kako imam Buharija svoju i ja laju kal fulanom šehid. Ne smije se ni za koga kazi da je šta. Šehid, znači da tvrdimo za nekoga da je šta, sigurno Smijemo li tvrditi za nekog od imama četiri meseva da je sigurno u džennetu? Za najbolje ne smijemo tvrditi. Osim tamo gdje imamo objev, onda kažemo inša Allah to su najbolji ljudi ovoga ummeta, inša da su od Allaha dobili nagradu da će dobiti najbolje u džennetu, no međutim da tvrdimo kategorički to nam nije dozvoljeno. I došao od poslanika, samo došao je hadijs kod imama Ahmeda, koji ima dobar lanas prenosilaca da, da je u džennetu. Ovdje se kaže Melek Džibril je povjedljiv. Melek Džibril je povjedljiv. To je odgovor Rafidijama, odgovor Rafidijama koji kažu da je Melek Džibril došao, donio objavu Ali radiju Allah. Tražio lijevo desno, ni Ali negdje našao, Ali je otišao poslovno negdje, izišao van Medine i kaže, vidio, evo tebi kaže Mohamede, nema Ali, ima bilo ko ima, tu si. Hajde ti radi ono što je trebao Ali je da radi. To povjedljivi radi tako, Da si čovjeku dao jedan euro i da mu kažeš prenesi ovo Mustafi, Mustafi od Muje, i on Muje ovaj mjesto, mjesto Mustafi nađe Muhammeda i da dne mu jedan euro, ti mu rekao ti si pronevirio, jel tako? Iako je jedan euro, pronevirio si jer nisam rekao kome, Muhammedu neko sam rekao Mustafi, jedan euro smatrao bi se čovjek da je pronevirio. Pa kako onda sa nečim što je najvrijednije, a to je vjera, a to je Kur'an da se tako poigrava Malik Dzibril. Nema tu znači povjerenja. tako da je u tome odgovor Rafidijama koji imaju znači krivo ubjeđenje po ovom ili pitanju bez imalo bezimalo Hadi iz koga smo spomenuli Biladži ga Ibne Hatim er Razi i Biladži ga također imam e, Ibne Bi Asim u svom djelu Sunna i Biladži ga imam al-Baihaqi u svom djelu al-Isma'il sifat i drugi sa slabim lancem prenosivača. Ovaj hadis je daif, nije vrlo dostajan. Postoje predaje koje bi mogle pojačati a, globalni smisao hadisa. Smisao jeste. No, međutim, hadis kao hadis je došao u daif verziji. Enavasi ibn Sam'an, ashab, ibn Khalid, al-Kelabi, kaže se da je on ensarija i da mu, je, a, da mu je otac isto ashab. Da mu je otac isto ashab. Kada Allah želi da objavi nešto, od objave, jeli, u ome dijelu, u ome tekstu, kada Allah želi, je dokaz da uzvišeni Allah, šta, govori. Kada želi da kaže objavu, on te barakotala govori. I u tome je dokaz ehlu sunnetu i taj dokazi kako ne ide u prilog, jeli, onima koji negiraju Allahovo svojstvo govora. I uzvišen Allah uvijek govori kada želi i kako želi. Ahmedet min hurjuf. Tada se sva nebesa uzdrmaju, potresu se nebesa, potresu se nebesa. Ovo je jasan dokaz da nebesa čuju govor, sorry da protivno, ne bi se nebije znači potresa, nego čuju ono što se, čuju ono što se govori. Kako je došlo od kod Ibn Abi Hatima od Ikrima radijallahu ta'ala anhu da je rekao Kada uzvišeni Allah te barake odredi neku stvar, on to kaže, pa se nebesa potresu, i zemlja se potrese, i brda se potresu. I svi meleki padnu tada na sječnu. Ovo su riječi, jel, ikrime, radijallahu ta'la anhu, ali nisu došle kao mrfu predaja od poslanika, sallallahu alaihi oseman. E ukale ra'adetun šedide, ili je rekao, žestoko se potresu. Znači bilo se potresu ili žestoko ili jedno drugo što ukazuje na ozbiljnost stvari i na strah, znači nebesa kada je u pitanju, kada je u pitanju, je kada je u pitanju objelo. Haufen min Allahi azze ođen. Haufen min Allahi tebara i kod dala. Ovdje ravija kada je rekao urade, šedide znači prenosi nam ono što je čuo, sumnja je od ravije. Jedan od ravija, sumnja što je rekao Pa nam prenosi izaći shodno sumnji koju zna. I o tome smo govorili i u prošlom u prošlom predavanju. Kaufen min Allahi azza ođel iz straha prema stvoritelju te barake, o teala. I ovo je jasan dokaz da se nebesa boje stvoritelja azza ođel. Jer je uzvišen i Allah učinio znači, u nebesima taj osjećaj. Znači kada su u pitanju, kada su u pitanju njegove tebarake o teala riječi. I obaviješteno nas je da mnoga od tih ili stvorenja ili da ta sva stvorenja veličaju Stvoritelja Azza Džel. Pa kaže tu sabbihu lahu s-samawati s-sab'a wal-ardu wa fi-hin wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Te Neka slavi sedam nebesa i zemlja i, ono, i one koji su na njima ne postoji ništa što ga ne veliča hvaleći ga ali vi ne razumijete njihovo veličanje. Vi to ne razumijete. A sve deliča sigurno, to uzišeni Allah te govori u Kur'anu, da sve deliča znači Stvoritelj da a zavođen. Innehu kan innehu kana haliman ghafura. On je blag i on je taj koji mnogo prašta. Pa gdje god imamo svojstva, da uzišeni Allah u Kur'anu kaže da je halim, da je blag, ako pogledate dobro u ta svojstva, videćete da da čovjek zaslužuje kaznu, da zaslužuje kaznu, pa uzišeni Allah što što je blagost. Pa sve što je na nebesima i zemni Slavi i svali stvoritela Tebara Kevoteala osim ljudi i djina. Odnosno, jeli, osim nepokornika od ljudi djina, a oni predstavljaju većinu jeli, od ove dvije vrste. Tek jadu samavatu, jatefattarme minhu otežreku l-ard, otehidlu l-đibalu hedda en da'u l-rahmani waleda. Kaže uzrišenje Allah, Tebara Kevoteala, gotovo da se od toga nebesa raspadnu, a da se zemlja provali i da se planine zdrobe davul Rohmani voled da zato što kazu da ima uzlišeni šta. dijet za Allah ima djet o innem minha lema je bitu min hašijetilna, a ima i do i onoga koji se iz straha pred Allahom ruši. Šta se ruši pred strahom stra. Moim kamenje ha, ruši se kamen znači iz straha predtoritelnim te barake voteala. Kada je šeheh olislam ibnul Kajim, kada je govorio o ovome, kaže nebesa i zemlja i sve što postoji, zaista se istinski Allaha boje, znači u stvarnosti. Nije to nikakva ovaj, metaforika, niti kakva simbolika kojom se želi šta? Obesnažiti ova činjenica, nego to je znači u istinu nebesa i zemlja se stvarno boje stvoritela, jeli, te barake voteala. I to je dokazivao, jeli, ovim ovim ajitima koji jasno ukazuju koji ukazuje na tu činjenicu. Kod Buhari ima predaja od Ibnu da kaže, čuli smo tespih hrane, koju je evo poslanik sallallahu sallam. Dok jede ta hrana šta? Tespiha. Slavi i hvali stvoritelja Tabarake otea. Kaže, čuli smo to. Nije se njima ništa pričinjalo, nego jasno sjedi i čuje, kao što je su vidjeli druge muđize, koji im je bio jeli počašćan Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. A u predaju Ibnu Zera, Navodi se da je poslanič, ali sam nam nekoliko kamenčića u ušaku, kaže pa smo čuli njihovo te spihanje. Kako kamenčići? Te spihaju. I, jeli, došlo jasno u predaji, a, kada je onaj džidu nahle, kada je palmino, ono, stup, jeli, kada je plakao, kao dijete kada plače. Kao dijete kada plače. Čuli smo, kaže, hanini sabi kao dijete malo kada plaće, dok poslanik sada sam nije, nije sišao i prigrlio ga, pa je ušutao. To su bile znači, jasne muđize, ovaj, pa kada je takva stvar tog drveta, te mrtve prirode što kada je uvijelo posjećene, kakva je onda stvar kada je u pitanju stvoritelja te baraka i jer su obavezni znači da ga hvale i da ga veličaju te barake i tala. Su'iku voharlu lillahi suđeda potom bi oni, kada bi to čuju, onda bi šta? Oni bi se one onesvijestili I pali Allahu na seždu. Oni svjestili se i pali Allahu kako, kako bi se oni svjestili i pali Allahu na seždu? Tako onesvješćeni padaju na seždu? Ne. Nego bi se oni svjestili pa kada bi se ponovo otrijeznili, onda bi šta? Učinili? Onda bi učinili seždu. Tako je. ne može se znači drugačije. Znači, ne može biti prvo šta svje, sežda, pa onda da se... Nego dok čuju, odmaj pogodi, jeli, ovaj, nesvjest. Pa tek nakon toga učinje seždu svalitilu Tebarake. Te, te je kunu evole men jerfa u ra'sehu Džibril. Prvi ko nakon toga ko će dići glavu jeste Džibril. Jeste Džibril. Kaže Ali ibn Husein, radijallahu ta'la anuhuma, da je Džibril da mu ime Abdullah, Mikail da mu ime Ubejdullah, Israfil da mu ime Abdurrahman. I kaže sve što zršava na Il to da znači onaj koji Allaha obožava da je to je li značenje onaj koji Allaha tebareke ve tala obožava inna hu la qawlu rasulin karim Kome se drugi počinjavaju tamo pouzdanog? To je znači cidan je ovi, inneho na kaulu rasulin kerim, to je govor iz aslanika, plemeni tog cida se time po Džibrila lehissala. Cida se time Džibrila lehissala. Kod ima Ahmada ima predaja, koju uši je Hamedi Šakr, kaže da je vjerovstojna, da je poslanik, svala sveme, rekao, vidio sam Džibrila, u njegovom pravom izgledu imao je šestotina krila, svako krilo je za, za, zastiralo ufuk. Zastiralo je horizont. Jedno krilo znači zastre horizont. Znači to iznad šestotina krila znači ništa se više nigdje ne vidi. Sve je to prekriveno. A kaže sa njegovi, i ovo je došlo kod Muharri, kod Muslimovo, ali kod Imamahmeda ima ovaj dodatna verzija se kaže i sa njegovih ovaj, krila padaju biser i rubini samo Allah zna njihovu vrijednost i njihovu količinu. Da padaju znači sa njegovih krila. Taj došao znači dodatak. Pa ako je ovo, ovolika vrijednost i ovrika snaga jednog od Allahovih stvorenja, šta je onda sa stvoriteljem te barake hotela? I kako ljudi mogu pored toga uzeti nekoga, znači da ga, da ga obožavaju, da ga obožavaju. Bilo je se radio melekuil da se radi o čovjeku. Bel ibadum mukremun la yasbikunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma bayna aydihim ma khalfahum. ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيتي مشفقون ومن يكل منهم من الالههم من دونه فذلك نفزه جهنم وكذلك نجزي الظالمين kada je govore o ma uzdešeno Allah ta'ala kaže a malaiki su samo robovi poštovani oni ne govore dok za to odobrenje ne dobiju i postupaju onako kako im on te baraka ta'ala naredi Oni zna ono što su radili i što će raditi i oni će, samo za onoga kojim on bude zadovoljan, jel, za njega će se zauzimati. A oni sami straha prema njemu strepe. A onoga od njih ko bi rekao, ja sam doista, Bog pored njega, kaznili bismo džehemnemom, jer mi tako kažnjavamo nepravednike, tako kažnjavamo jeli, zulumčare. Pa kako onda mogu jeli, ljudi uzeti, Pore stvoritela treba nekoga drugog da ga, da ga obožavaju. U ome poglavi autor je spomenuo znači, 22 pitanja, 22 mesele. Prvo je tefsir aeta. Kojega aeta? Hata i da, e bravo, hata i da fuzija an kulubihim. Hata i da fuzija an kulubihim. I kada iz srca njihovih nestane straha. I to je smo jeli ajetu govorili u prošlom predavanju. Drugo, Shirk u ome ajetu dokazu ništavnosti širka, posebno slučaje onoga koji, jeli usmiri svoju privrženost dobrim ljudima. Ako se Meleki zbog slušanja riječi o nesvijeste, slušanja objave o nesvijeste, šta je onda sa ljudima koji obožavaju kipove? Zato je rešeno da ovaj jaječ čupa korijen širka iz duški srca. Je čoveka kada spozna veličinu svrtlate bareke odala ne može nakon toga obožavati nikoga drugog mimo mimo njega. Kako će obožavati ono što svojom rukom napravi? Pa, slobodno vrijeme iskaşe sediki, prema šta radi nego kleše boga i dođe nakon toga i seždu rukama ga isplacao svojim i nakon toga mu seždu, nakon toga seždu učinio. Nekada bi napravio kipa od hurmi I kada ogladne, onda ga pojedu. Kada su siti obožavaju ga i kada ogladne, raskoma, rasparčuju ga, raskomadu i pojedu. A ponekad bi došao čovjek u, u, siđe u dolinu, odsjedne tu, nađe četiri kamena, tri kamena stavi ispod posude, tako, potpali vatru i stavi tri kamena da je posuda stabilna, kuha sedručak, a četvrti kamer uzme i obožava ga. Znači to razum ne može nikako prihvatiti. Bilo što u prirodi vidiš znači da ga obožavaš, ovaj, da kažemo ljudi koji su obožavali sunce, oni su sa jedne strane onda bolji od ovih, iako, svakako, i jedni drugi su mušici ili tako? Ali bar ima sunce, grije, nešto koristi čovjeku, smatra gore, nešto iznad, ne zna šta je to, pa misli da je nešto, ili tako? A ovaj uzme obožava kamen. Njeli? Iako priroda čovjeka, znači, odbija da obožava ovaj, i što drugo osim da te barake od teatru treći terciječi kalul hak وهو العلي الكبير تفсир znači riječi rekao je istinu a on je uzvišen i velik i o ovome znači o ovome smo govorili četvrto razlog koga su postavili pitanje razlog dokoga su postavili pitanje šta je rekao vaš gospodar a to su pitanje postavili iz bojazni da nebu uzvišni allah nešto objavio čime će ih kazniti a oni to ne mogu podnijeti kalu ma kažu šta je rekao, šta je objavio vaš gospoda. Peto, da je Džibljiv odgovorio na njihove riječi kale, keda, o keda, tako i tako, to jest reći će im šta, da je rekao istinu, da je Barak je odjela, da je istinu objavio. Ovdje im je rekao, odgovor im je dao, ne znam, možemo li tako kazati, diplomatski, općenite odgovor, nije im kazao šta, šta je, Rečeno, nego rekao je odgovor općenik. Kalerha. Rekao je istinu. Naravno, uzvišenje Allah ne govori, nego istinu. Ali nije kazao šta šta je objavljeno. Zašto? Zato što je pouzdan. A pouzdani ne može otkrivet šta? Tajne. Pa i zato je znači nije rekao i nije im odgovorio ono što su oni tražili. Šesto pojašnjenje da prvi ko će dići glavu jeste Jibril alaihissalam, sodno hadisu en nevasa i nusamana o smo govorili. Ine, ole, asehu, znači, prvi ko će dići vlavu nakon toga jeste Džibil ko će se znači osvijestiti. Sedmo, da on to kaže svim stranunicima nebesa, jer ga one o tome pitaju. Pa ovdje imamo poseban dokaz o njegovoj vrijednosti. Ale i selam. Među melekima, o posebnoj, znači svi su ga pitali pa im je odgovorio. Osmo, da će besjesno stanje obuhatiti sve stanovnike nebesa, s hodno riječima, pa ga to čuju stanovnici nebesa, one svijestit će se i pašće Allahu u ne sreću. Znači svi, obuhata šta, od prvog do sedmog neba, znači sve stanovnike. Deleto, potres nebesa zbog Allahovog govora, s hodno riječima, nebesa se od toga zatresu. Zbog Allahove veličanstvenosti tebarake, oteala. Deseto, da Džibrivala i sredam nosi objev tamo gdje mu uzvišen je Allah, a za Jer niko nije drugi zadužen ne dostavlja objavu osim njega, sallallahu alaihi wa sallam. Jel, osim koga? Džibrila, osim Džibrila, sallallahu alaihi wa sallam. I danesto, zikruj stiraki še'atim. Obavijez da šeitani prisluškuju na nebesima i zatim neće odnosi vraćarima. Jer to mi smo govorili, jel, to smo govorili, da nakon toga nadovezuju mnoge, mnoge laži. Dvanesto, pojašnjenje kako oni jedan drugog jašu da bi šta došli do nebeskih visina tako. pa je Sufjan uzeo i stavio svoje prste ovako je tako ovako je stavio, znači da jedan na drugog idu se znači dogore, pa je to pojasnio znači svojom rukom 13. bacanje sjetlica koje je pogađio one koji kradom prisluškuju kako zvišenje Allah te abarak kaže, ila menisteraka sema fa etbi'ahu shihabun mubin. Onoga koji kadom prisluškuje stiže svjetlica vidljiva. Dači biva pogodno o tome smo govorili isto tako u prošlom predavanju. 14o da šejtan ponekad uspije proslijediti vijest prije nego što ga sustigne šta. Zvijezda je tako. A ponekad biva kaže ni on, znači onemogućen da to učini. Pa ponekad znači dođe ta vijest na brzinu sa nebesa do onoga zadnjeg šejtana je tako koji će se tradan ljude zavoditi je l' tako sa pravog puta do vračara koji će istinu znači predstavati kao ovaj i batalom a batal istinom 15 da vračar ponekad kaže istinu kaže li ponekad vračar istinu je mora kazati ponekad istinu ali pored toga dodaje od sebe šta želi pored toga dodaje od sebe šta želi tako da go ljudi da mu ljudi povjeruju 16. Da on sa tom istinom kaže stotinu laži. On sa to istinu protori šta? Stotinu laži. Kada kažemo stotinu, ne misli se da mora biti stotinu, nego se želi šta kazati. Veliki broj, veliki broj, uglavnom laž biva uvijek obimnija puno nego šta? Istina, znači, koju koju govori. 17. Da se vraćar ovoj laži, ne bih povjerovalo da nije te istine. Znači, on tom istinom prikriva svoju laž. 18. Ljudske duše prihataju laži obmanu jer se oslanjaju na jednu istinitu informaciju, je Nači, kada im dođe jedna istinita informacija i prije toga znači možeš ga obmanjivati sa lažima zbog, nači, istine koju je izrekao taj prča. A ne obraćaješ znači pažnju na stotine laži koje su iznesene. 19. Činjenice da oni jedni drugima šalju tu vijest. Čuvaju je i njome dokazuju. Znači, prelazi se jednog... Grana. I to je njegov glavni adut. To je njegov glavni adut u ruci. Znači, ima ga i sa njim, znači, može proturiti lažu. Protivno bi ljudi lahko otkrili šta? Da su lažovi, da nikada ne pogađaju i znači nema jeli, od toga ništa. Međutim, kada jedan put dođe sa vješću koja se ne može znati, osim na poseban način, onda ljudi tako, jeli, ovaj povjeruju im. 20. potvrda svojstava Allahovih te barake o teala. Imamo šajre koji negiraju Allahova te barake o teala svojstva. Ili iskrivljeno tumače, za razliku od muatezila koji negiraju sva svojstva. Šajre negiraju osim sedam. Oni potvrđuju sedam. Ovi negiraju sve. A, a zagrizi žene i muatezile negiraju, negiraju i, i imena i svojstva. Sve znači to. Sve to negiraju. Oni kažu, mi potvrđujemo šajre, oni su te skupine, oni su najbliži ehlu sunnetu, znači, oni kažu, mi potvrđujemo samo ona svojstva koja razum potvrđuje, poput recimo ilma, poput znanja. Ne može Bog biti džahil, tako, pa mora imati šta? Ilm, kako će Bog biti, a ne zna. I mora imati život, ili hej, da je živ. Da je življiv. Kažu, kako će Bog biti mrtv? Mora biti življiv, uredato. I življiv. Ne znam. Mora imati kudret, mora imati snagu. Kako će biti Boga, nema šta? Nema snage, ništa. Onda izgleda kao bilo kako dugo biće, je tako? Mora imati, na primjer, i radet, volju. Mora imati volju. Oni kažu, Bog mora imati volju i dokaz za to je jeste, o, jeste ovaj stvarnost. Na primjer, Bog je stvorio Mjesec, stvorio je zvijezde, stvorio je sunze, stvorio je zemlju i planine. Sve se razlikuje. Pa znači da on nije htio, to ne bi bilo šta, ali to bi bilo sve na jedan šta. Kalu, sve bi po nebesima bilo, bilo bi stotinu sunca na nebesima. Ili, ili ovaj, zvijezda, ne bilo sunca nikako, sve bilo isto. Nego, kaže, dok ima ta razlika vidna među stvorenjima, ima Bog, šta, ima svoju volju. Ali negiraju sa druge strane njegove, na primjer, njegove svojstvo Rahmeta. Kažu, Rahmet, ne. Kako se ovo dokučio? Kažu razumom, mora bita. Pa Rahmet prečetije da ga dokučiš razumom. I dani i noć uzvješan je Allah, sipa blagodati svoje ljudima. Ha, jedu Allahi mel'a, la e, taghidu hanefakatun, saha u leilivon mehar, kako je došao kod Buhari kod muslima, odi se je Buhorevi. Njegova ruka je puna, sipa i dan i noć. Jedni spavaju, drugi rade kad drugi zaspu, ovi vam se. Opskrba treba i ribama u moru, i pticama u gori, i svakome. I ljudi uživaju njegove temarog tala blagodati svi. Kako muslimani, tako i nemuslimani. Zar se ta, ta, ta, ta svojstvo da isto tako ne možeš da razumom dokući, ako već ne želiš da ga uzme šta? Iz širijetskih argumenta. A najveći belaj koji može biti za čovjeka jeste da mu dođe jasni argumenti i da nakon toga počne sa svojim razumom da sudi argumentima. To je ono što ruši i znači temelje vjere. Jer čovjeku razum služi samo da shvati ispravno te argumente i da radi po njima nikako da svojim razumom oponira znači onome na što ukazuju argumente 21. da ovaj potres i gubljenje stijesti i straha je i straha od Allaha te teala, što ukazuje na njegovu znači veličanstvenost i da od njega strahuju umelek i 22. da oni padaju Allahu na sreždu veličajući ga i strahom poštovanja prema njemu Znači, ova velika bića i stvorenja koja su snažna i koja su nepogrešiva, koje nikada Allahu ne činje znači nepokornost, kada čuju nešto, one svijesti se. Pa šta onda mislite o stvorenima koji ih riješe i dan i noći i nikomu nije zagarantovao da će uspjeti ovaj, na ahiretu, pa oni su sigurno prečili, znači da budu bogobojazni i da se plaše stvoritela, te barake, hotelu. Onis završila ovo poglavlje, a naredno poglavlje pa će se fata, poglavlje će Allahu kelanun sallallahu. Studio Kerser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12, Linz, Austrija ili na web portalu www.kerser-linz.com. بعزم الاباتي وعدت انا بعزم, وعدت بعزم آه آه آه العمر يمضي ورا